Псалом 43 Обстань за мною, Боже! Розсуди мою справу проти нечистивого народу. Від чоловіка лукавого і несправедливого мене визволь. Бо ти, Боже, моя твердиня. Чому ж мене відкинув? Чому смутний ходжу я ворогом прибитий? Пошли світло Твоє і Твою правду, вони нехай мене ведуть і заберуть на святу гору Твою і до Твоїх наметів. І я прийду до жертовника Бога, до Бога радості і веселості моєї, і прославлятиму Тебе на гуслах, Боже, мій Боже. Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені?